ام وعلا الرسول و خاتم النبین وعلا آلیه و اصحابه اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم دنبی علیہ الصلاة والسلام دسیرت مدنی دور شورو باگه که غزوات کم جهادون چشی داغی پا بیان که غزو خندق چه غزو احزاب و تحموی داغی یو اجمالی بیاں مون مخ کې کړو اوس په دې موقع باندې پدغا جنگه احزاب او خندق کې باځه سواکیات شي دي دا هغه واقعاتو بیان وکړو احزاب او خندق مون ویلې چې د يهودو په سازش خاص کر د خیبر د يهودو په سازش کم چې د مدینه نه جلا وطن شو او داری سردار او ابن اخطب چې بیا روستو داده نبی عليه السلام سخرم ده د سفیر رزی الله تعالی ان ها و يهودي ده د ده په سازشمان دي قريش او د عربو قوشه قبایل د مدینه خلاف درا پور تکړو او پيو زېبان دي مدینه باندې حمله کړو دیو جنته ته جنگه احزاب وې احزاب ډلې غنې ډلې په مدینه حمله ورشي تقریبا 10000 فوج د دې احزاب له فوجو مقابلې سخت وا او مدینه کې چې کم موجود خلکو نارینا زنانه معشومان نو د ټولې مدینه د خلکو نه تعداد زیات نبی علی السلام ته اطلاع ميلو شوا ځکه نبی علی السلام به هر طرف تخپل جاسوس خارکړو چې اطلاع احوال اخبار مونږ دوي اطلاع وتراله چې اوې په مدینه حمله کول غواړي نبی علی السلام مرګري را جمع کړلاو مشوره یې وسراو سچې مختلف رائےګانې خو پدی کې یو راي د سلمان فارسی رضی الله تعالی نو هو مخ ترالا او په اراء باندې اتفاقوش سلمان فارسي رضی الله نو ډېر لی عمر صحابيو سو کوئی 250 سال عمره سو کوئی 350 سال عمره سو کوئی شپکش لیکاله عمره 120 د نیم کا نیم عمر وای اسلام کې تیر کړه د انوم د اسلام نامخ کی خو تجربه کارو د ډېرلی عمره او ډېر سختې اسلام دراغله حالات واقعات موخ کې مونږ جربېل سیرت کې د چونکو اصل د ایران او د فارسو نو د نبي عليه السلام ته وې چې مونږ په ایران کې داسې کول فارس کې چې قرب د دشمن ډیرو مقابله ما نشو کېده نو مونږ با د شهر نا غیر چا خندق او دشمن بدن نا نشورات بس نبی علیہ السلام ای سید نبی علیہ السلام دبه ددپه مشوره باندې حکم وکاو او صحابه کرام مسلمانان تختش لسلس کسان ہوتاه 40 40 غز خندقواله کچذاب کنه مسلمانان ټول درې زرا مجاهدین صحابو دم رغت خندقی چه نتے انسان ٹوپوالیش او نتے اس ٹوپوالیش زکر جیہاد کے خواسم نو ندا تول تقریباً شپک زرہ گزا چه تقریباً دری میلا تی جوڑی دا خندقو کانیز دیش برحال دے خندق کنه ستو په موقع اوددې جنگ په موقع مختلف واقعیت خندق چې کانسلې شو کله کله به د خندق کې غټه را لې ځکه هغه غریزه علاقه ده او خاص کر خندق سره کو شاګرونه جبل سلا او غیره غیره نو چې کمزبه غټراغه نو نبی علی السلام ته بیوی نو نبی علی السلام براره کودالا مودالا بیراواغستا جبل وغیرہ او پاغی بانده بی آکان مادک دا خندق کنستل شروع صحابه کرامم پا تکلیفو یو د دشمن خوف یرد آگی حملہ وردی را روان دویم د یخنی موسم دا یخنی دا دیرا دی پڑاگ میدان دی او لوګم پکېره لگم دي خو بیا هم نبی عليه السلام چې با صحابو لي د انصار مهاجر او خندق به کناو نو نبی عليه السلام با دیتو دعاګانې کوله او اي با اللهم لا عيش الا عيش الاخر فغفر الانصار والمهاجر الله جن خو د آخرت جن دی دغه زمام مرګري دنیا کې داده په تکلیف دی خدا الله ت انصار او مهاجر ته مغفرت وکړي نبی عليه السلام به داده ترتیب د دا بارو ورته نبی عليه السلام بخله مخته خدا دې د حوصلې د بارو و د خبره کول دازکه وای اللهم العائش الا عيش الاخره د صحابو ته تسلی ورکړي چرته دا زدکی را نیشی چی بس منا تولی مقابلی دی او جنگون دی او لوگی دی او یری دی نا دا دنیا جن اصل جن نده دا آخرت دا بتیری او انصار و محاجر دا مغفرت دوا نو یقینا چی صحابه کرامی او د پیغمبر و تا او دا, دا سه حوصلی اوی خوب نورم خواه پا کار که مستیگی او لگیا بی صحابه کرامو باورلہ جواب ورکاو با نبی علیہ السلام چې بدوې اللهم لا عایش الا عایش الاخره فاغفر الانصار والمهاجر سو ابو بو اللذین بايعوا محمد الا الجهاد ما بقینا ابدا مونږه خلکو نحنو اللذین مونږه خلکو بايعوا محمد چې مونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړې ما بقینا ابدا په جات ترڅکورې چې مونږ جمعدی و چېات به کوو داسې په دی قبل سوابي دی بدلیب ن روواها شاع رزیلانو اماشارې نو بیاله اسلام بهم کله دغه اشار دا نهقل کول الله هم لوله انته محته دی نه وله تهصدق نه وله سلی نه الله ک چریتن نووي نومونږ به نه هدایت مونندلیو نم خیررا ص دق کړی وه ن پان ل نه سکی نه تعلی نه اوسبب قدمه اللهاق نه اللهو په اونبانې خپل رحمتونه سکیې را او زمون قدمونه د دشمن مقابله کې مضبوط کی او انله قد بغ وال نه ارا فیت نه تن اب او دا خلک چي دا مکې واله او دوی بومبا نے ظلم کړی دے بغاوت کړی خو د زمون خلاف خولګیا دي قلم چې دوی صد فتنه اراده کړي مونږ واپس کفر تبوت لغواړي یا بومبا نے حمله کول لغواړي نو اباینا مونږ یې نمن دې خبرې منولو ته تیار نیو او چې کلو اباینا وی پدی به د आवाज دې ترس کو اباینا اباینا نمنو نمنو د طریقې سره د حالت شورو او خندق کانسته کېدل تکلیف ما وړ ډېرو لوګمبا نبی عليه السلام به هم خندق کې کار کاوه با صحابه کرامو نبی عليه السلام خوره هم منتقل کوله ځکه چې خندق کني خوره بچرته ولغواړي نو صحابه کرامو به دېصولو کې خوره وړه انو له به بیا به نبی عليه السلام په موړهو خندق به کنا نو صحابي دے برای ابن عازب رضی الله عنه اوئی نبی عليه السلام با خاور منتقل کولا خندق به کنا وای ما قتل يو چې نبی عليه السلام خېټه مبارک اغسپنه سرمنه نخ دا په خورو باندې پټا شویو خور دومره یې ځړې خورو کې کار کوي بس په بدن خوري دارنګ ابو تلحر زیلان هو صحابی ده او има نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو چلو دا فارغ نشت او خېټه پورې مې کاڼه ته لړې د لګې دا وجهه چې کله خېټه بلکل خالي شي که کنا نو دا خېټه تش شي ملات سره ولګي نبی ع درد کای نو دغه کټه تړلو سره دا خېټه زور وایي درد بیان کای دې چې موږ قتل نبی عليه السلام دواټه خېټه پورې دا حالات حالت دغره صحابه کرام وې د مدینې نه برات څور بشيراتلې دغه د خندق مدینې نه بهار ده قرب بشيراتلې چرتي موټي ور بشيراته مېلوش هغه ور بشو سر مونګ زيتون تیل مېلو کړل او کله به زيتونم نو نواس دبا مسره مېلو کړل ام خوڑا یو موڈه پاگیسه که ده طول و کې. او کله آغا واز د بدبویان د واز ده بانه شي اختیر شی بوئی که نووی سبه لگوه و سبه ده وازی بدبویی پکیوه نو خوراک بم سم نشو که ده پده مقصده ره موجزین بیاخکاره شه اللہ رب العزت ده دوی ده مسلمانانو ده ایمان د مضبوطیه ده پاره نبی علی السلام معجزه اخکارک ی ورځ جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ صحابی ده او یومیدل جډیرا لږه دا تکلیف ده نبی علی السلام هم صحاب هم ویرا لم خزی چې نبی علی السلام د لګ آثار مولی نو کور کې سشتہ ویرا تاوی چې د غلګ غونتی روبشری تقریبا داسې دو کیلو تقریبا اوربشه ااو دا ورکوټه غونته د چيله بچي د نور حسینښت کور ای بچيله بچي مې حلال ک خزي تمې وې بس داوڑ دا اوربشه دا دا ولکا زم مرزم نبی আলাইه السلام ته دعوت ور کوم چې څو خوري کلو وای چیرالم نو نبی আলাইه السلام تمې وې دا سه پټ غونته چې شیر ډیر نه ده لغونته ده بس تو دا سه اوسو کسان راشي نبی علی السلام چې یو ریدل نو اعلان یې وکړ او خندق کې درې ځرا کسان نه اعلان یې وکیا اهل الخندق ان جابرہ صنع علیکم سوره اے خندق والو جابر تاسو نو روټه کړه او وي زما خو بس دازمه کوي د خپل نو تخته را چې تاسو چالو شو وې منډه منډه کور ته لاړم چې نبی علیه السلام هټول خندق ولاره وو استل 1000 کسان راوستل دو كيلور بچو یو ورکوت بچي د چیلې وې خزې ته مې وې چې پیغمبر ټول راوستي ما ته وې چې پیغمبر ته دی ویلو چې شېلک دی ویو خزنه ټکره چور ته ویل او به مरावर سل نو ځا الله رسول خپوي سچل بای او ما ته وې چې خزې ته دی وایا چې کما کاټوي په نغری پرتا نو هغه کو جواب ما وسرته ملره او روټه تنور کیچې کمی نو هغه روټه هم تنور نلامر شوکا وای په کې نبی علیہ السلام راغې صحابه کرام امراله نبی علیہ السلام پدغه کاټوي کې وی ټوکان یو ټوکळे دا برکات دواې ولاو او روٹے بیا راوستلت شوروک بلکہ وی دون پورے غاوڑا نبی علیہ السلام نے ورش ہے دے گاوان کے نور خزیم راوالے چھو روٹے پخئی پہ یوی کارنکی نور خزیم راوستے بس روٹے با تنورنا ریستے شوئے و نبی علیہ السلام بخپلا ناستو کٹوئے ته بخپلا او وقع براہشتا په روٹے به خستا روٹے به ورکولے و لس لس کسان بے کینول خورا را کې ده کې ده چې دا ټولو کسان و خړ خدا سحابي وای چې دونه برکت پکې الله چولیو چې ټول مالم شو او زمون کور کې آ کټو هم د قصې ډکا او وړه آو چې سمرو مغمرو ته بنوي چې چاته استعمال کړي دا, دا نبی عليه السلام معجزہ ښکارشه پس الله پاک امدادو د جهاد موقع داگرن یورز نومان ابن بشیر صحابی دی رضی اللانو داگر خور وا اده مدینه نرالا دلت پلار ده خپل خپلوان دو دری سلور کسی و نا اویل لگی کجوری غونت روڑه داسه لپکی چیز دوی بی اخری لکه خوراکس کات کمیو لپکی کجوری روڑه چی دا داسه تیره دا نبی علیہ السلام مولی دا و تیره روڑه دا کجوری داسه باچوا پدرستخان ای جبر درسته خان واچولې غ درسته خان بدون ډک شو چې درستخان خان نه لاندې غرض یې دل شروع او نبی علی صلواۃ و سلام ټول فوج طویل اخکر درازه کجوري تعالی خریم او وزن سره اخله بس خوړې مو وزن سره هر سړی لوخیا سچو کا سوړې ما سوړې ډاکول هغه کجوري الله ربه عزت ډېرې کې دا سړې مختلفې مجزې الله رابلیزه تهکاره کې مجزو کې یو مجده داوه چې ورځ په د خندق دوران کې ډیر غټ ګټ راغئ بلکل یو ګټی مای ک نه یو مسلسل داسې د دا دوورو دا خلق ورته پرخواوي پوره پر د غ ا راله س کرامو پوشی شو خواېونه نه بیا د اسلام تی و نو بیاله اسلام راغئ. کو داله و غیره واغسته یا غینتری جبل یو گزار ورک دوه مرکه درمه ورک زرا زراش نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزار ورک نو نبی علیہ السلام فرمایل ما تد شام خزانه راکړې شوی او په ساعت د شام غسره سره بنګلې مولیدې دازي گزار ورک اس پارکینګ وشي باغې الله وتعالو دیم گزاره ورک او نبی له سلام الله وبروې و د یمن خزانه چابيان راکړېش او د صنعا دیمن دروازه میولې د پکی پدیم گزار سره نبی له سلام بیادا ایران او فارس تذکر او اول شام بیا فارس او بیا یمن او داسو شوه بیا دا خوشخبری و د عمر زیلان هو په دور کې الله رب العزت دا وعده بیا پورا عمر زیلان دور کې شام فارس یمن د علاقې بیا صحابه کرامو فتح کړې منافقان هم دغلتو منافقانو چې خبر دا خبره اوري د خاندلی ای د لوګي حالت دې او خراکه درک نلېږي او دا محل له کی پامن او امان سره او دسمه تیمنه شو کوله د یری دایچ او دی وی روم او پارسوا پت نو منافقانو دادا سی ګب ګانا الله غبورک او دانن منافقانو با خبر مخرولی افواګانی بلکی سوره احزاب کې الله رب العزت د دې تذکر کوي یا اهلی یسربل مقام علیکم فرج اے مدینه والو وردی مکی والو تر دینگی دل نشه کوله زه چوزو یا ده خندق نزو یا ده مدینه نو یا ده دین نا وړو نو منافقانو دا حالات بہرحال دا حالات چلے دل چھ بدی کے مناطقان دا مشرکین اگرالل او مدینه یہو شام ہاسرہ عمومخه ویلی موجه د خلکو در اصل راپور تا کول د يهودو کړي او د يهودو سردارو دا هو ابن اخطب د خلک راپور تا کړيو نبي السلام چې مدینه نه کله خندق تا وته نو دا د نبي عليه السلام عادت او چې او صحابي مدینه کې ایشار کړ عبد الله ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ لهون صحابی ائے مسجد امام او خپل خلیفہ مقرر کجیدې په مدینه کې زنانا ماشومان نو دایره خطروا چې مدینه خالی ده ناغه ده چې قله تننه اسلام مدینه کې قله وي پاک له لوکې ای محفوظ کړه دلتا یهود چې کلا اور اور سیدل دا مشرکین اغه د یهودو سردار حویب بن اخطب اي مشوره وکړه وی يره وېدا سی بوکو چې دلته خو ځ خندق ده چوګتل ارېصارش خندق مخکینو شو دله حمله نو شو کولې سبا گو نو د حویب بن اخطب توي زبلار شم مدینه کې یهود دي بنو قريزا اغه بنو قريزا به اعتماد کې والے نوی په دشتان عملو کې مخه ته همونږي شاته نا وپیا وی رايش د شپې ټیم او بنو قورازا سردار او مشرو کاب بین کا بنه اسد اغه ته आवाज اول جواب ورنک ولایت پته و چې دی اوسمغا را پورته کئ به ورته आवाज وک بیا د دیوت او اخر ولا اختب غیرت ور کا ورته وی د روټه نمي ري ګروټه د ننخرم غیرته واره روٹه نمایره گا روٹه دا ننخرم دروازه کلاو بس اغا بس غیرت که راو کوله کلاو اکلا اوه تویو گو را دا قریش او دا قبائل راغلی دي بنو غطفان راغلی دا د مکیه د دا, دا عربو دیر جنگجو قبیلو خطرناک هم راغلی دی دا مسلمانان اسم نباتی کی ختمی خوستاسو د نبی له سلام سر معاهده دا غو تا ما تکه او رازه ته د شاترب نه حمله او کو دا قریش ونه مخینو کی بس ختمه بشي خبره نو د ورتوي د سنشم زمون زم ووعده او ورتوي خبر د سيدا ولیکن دا دا چې دوی اسم ختمي وعده ما تک برحال ډیر لوی باش موبایسا اوشوا اخر هغه تیار ک چې تیارې ک نو دیو توی سید محمد سره تاون کو دته لار او دیبونو قریزا د دی مکی والا کم لخر فوج راغله نشلو خان د ډګ د خوراک تاون اولیګل نبی الله اسلام تا پته ولګیه نبی الله اسلام سوهاباور په سیکړه ورشه معلوماته مو کې چې دیو ادماته کړي د کنه او د مغه وخانی تیونیول چې دا سې تیرې دل نبی عليه السلام قبضه کړل الته دا صحابه چې ورل بنو قریزن معلومات کو چیرشتي دیو ادماته کړه کنه چې دی ورل او ارتوه تاسو واړه او زموخه محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم سره سواد نشتا محمد نه پیجنو صلی الله عليه وسلم سبا د رد موکله و نبی علیہ السلام ماتوی چې غره خکاره بنوای دغه مخکنه بس مسلمانانو یو اروپ دے دا احزاب نو اسینه چې دا خبرم قریشی ناس نه نا مسلمانان ډیر به حوصلین نش بس ما ماتو په اشاره باندې وای دا سي اعلان بنکವೆه اصحاب شلال نو نبی علیہ السلام ته عزل ون وقاره عزل ون وقاره عزل وقاره دد دي سو قبیله و مخکي ايم نبي عليه السلام سر غداري غد کړي وعده ماتا کړي و نبي عليه السلام پويشلکه دي بنو قريزم دا عزل او قاري پشان خلاف ورزي وکړي په دې باندې نبي عليه السلام صحابه پریشان ش نبي عليه السلام لکه سات سادر پر راوا چوغليش او بیا سر را پورته کوي چې دا الله فتح او امداد برازي الله به امدادو کی برحال دې دوران کې صحابه کرام وباندې تکلیف دن مدینه کې مو لکه چې صرف دغیو یو صحابي عبد ابن مکتوم او دیم حسن رضی الله هپریخ عبد الله ابن مکتوم ورونده پسترغو او حسن رضی الله هو بیمارو نو د جهاد ننوتلی نو دی برېخ او زنانو بچي ماشومان بوډاګانې قلو کې بند کړیو نه یو خلله د حسسان ځان هووه کې زنانې معشومان غړا او د خپلم بړه د بیمار د دی والله مشر مقرر کړی د دوران کې ساب کرامو نبییر اسلام سرده فکر شو چېیو س پورې خو د دی مکې والله بار نه راان لو کې خو خندق مخطر رائ اوس خو مدینه کې دن د بنو قورزه یو دشمنان شووا د خلافی وکړ سې نه دوی پدې کلو ورنیش ما شومان خذو د دغلی په نرس دا پریشانی و خو دیوکړه اومدا شي دیو ور شه وګوره معلومه اتو کلو کی. یو کلو کم چې د حسن رضیلان هو په مشره کې وا حسن ابن ثابت نو التا زنانا ما شومانو پدې کې دغ قلقه د نبی علی السلام ترور وا سفیر زی الله طالانه نوغا ډیره به حاده خځه چې و کتل سکسان د بنوقرز راغلی دي نو د دقللی شاته ولاړی ګرزی را ګر او د دروازې مخته یو ولاړ دی. د سف انانه چېر تهبره نه نا کتلې نر بادره دی به ساک کوړه بعضې خځې تکړي باري سان زان تی و. چې دروازه کې هم یو يهودي ولاړ دی او شاته ملي تدا څوکا وروسه دا يهودي او اچ اورته دا کار خزنه شم کول دی ولوي چاوي چې دې د ځړنا کمزور و خدا خبره صحیح نه دا صحابه ډیر بادر خلب اصل دې بوډا دی او دغه وخت کې بیمار دی دا چې سمه وستر ته جيوس مو سړي سره جنگو کم فضل تدا قله کې تاسو تناز تم نو دا سفير زي اعلان ها دا ورو تا آو اصله راواغ است او چې کوم دروازي سرولړ يهودي و غي وځه واپس ران نه وځه به دا سر تی را کو دن نه رولا نو د ورتوی ر نشم کول نو ګورګه دا د بوز دله او د کمزوري د وجو مړ سړی نه سر کټ کول خو ماشومم ګولیش خو دې بیمار نو بیا سپیر ځلان هاوارلا د دغې سړی نه چاړما نه سر کټک سره رولو بروختا اشاعت چکه يهودو لاړو سره غوي د ورویش اي چې ولید بس منډه ههغه پیغمبر وجه د دون غټ سیاست مون سره کړی چل ته خندق کې مراغلي دی او دلته قلعو کې را ته غټ غټ مجاهدين بہادر کې نوړي نو په دې قلعو یې عمل نه کیه حالانکه سوکنو سربو خزمای شومان په دې طریقې الله رب العزت پای باندي اورو براوس رغس نبی علیہ السلام حالات معلوم کی زبیر بن العوام دا نبی ترور زویے ساونڈو ایم دے دیکھو عائشہ رضی او اسماء رضی اللہ د دا زبیر نبی علیہ السلام ساونڈو دے دا ترور زیم نے دی سفیر رضی اللہ عنہ زویر نو د نبی چتلال شاہ بنو قریزا وګرا چې چرته زمون په دې قېلو په زنانه او چرته حملهونو کې حالات وګوره چې کله صدا سي حرکت کوي چې موږ د اطلاع راکړي نو دوی بنو قریزا تبا ترا ته داسې معلومات بي پټ کول د دزوید عبد الله ابن زوبر د ما شوم هغه وخت یو اورزه بل صحابي د عمر بن ابي سلمہ دا, دا نبی عليه السلام پر کټه کشر الک دومی سلمه رزیلانه ها زویده ده بل خواهند نوی من کشرانو نوی ما ده امر بین سلمه ابی سلمه تاوی چه تراتا ده سی ٹیٹ شا ویچه یا ٹیٹ شو زی پده او یا پملو ختم قتل چه قلی نبار سی دی ویچو قتل لره نا برو کوریزه ترپ تا زما پلار زبیر رزیلانه ها روانو مولی وی بیا چې می پلار راغی ما ورته چې بابا دی بنو قرآزه که سکولی ولی تا زلی دلیم سویمای چی آو وی دا پیغمبر لگلیم چه حالات معلوم که چی دی چرتا حمله اونه که نو نبی علیہ السلام علتم جاسوس پریخی دی او دلتا د دی سپیر رضی اللہ تعالی نها دی بہادر سرم باغی باندې رو برا برحال دا حالات دی اخوا دی خندق ناغار دی احزاب دی غار مدینه که دن نا خندق پا غار صحابه کرام ناس چی. چې چرت دې خندق ترا کونی شي اټو پونه وي نو په دې دوران کې به دا سیدا غوښو گزارونه کېدل یو به هرحال عرب خوبه حاضر خلک هي لکه جنگجو خلک داسنګا چلل راغلی و سيناستیو صبر یې نکړای شو یو رازی یو سو شاه سوار بهادر چې پکې د ابو جهل زې اکرما ابن ابي جهلو چې به رسو مسلمان شو په تهه مکه کې عمر بن عبدود العامریو عامری دا ډیر پالوانو د مکی واره مشر سره یو ترنګ نورم یو درې سلور 15 کسانو ټوټه دی اسونه را واغستل او راټو پکړې خندق نه په ستریګه باندې ځې خوازان راوا او جلال الدین تل اعلان وکراځه موږ سره مقابلو او د کیدا مشهور پالوان جنگی سرهو امرBene عبدود آغا راغه او وی وی هل می مبارز سو مقابله والا شتا پدې کې نبی علی اسلامه سو بو روزي مقابله علي رضوانو پاس يتځ نبی اسلامه تکينا کشر به وی ويا علي رضوانو پاسه نبی اسلامه خزا ورزنه د 40 سال زوانو او هغه د اتیا کالو ګډو تجربه کار پالوان برحال حلی رزیلان چکل وروت و تی سوک وی زالیم دا ابو طالب زوی او تاوی رواره ستا دی ترون زامنو که زما زمادو مرنو چه تک کشر ماره مقابل لروله گی داخر تو تربورانو کنیو بلی پریجندل دا مکه خلق اغاور و تاوی وی تک کشر او زستا وینا تویول نگوارم حلی رزیلان ور تاوی زخود دیل راغلیم چی وینا توی کم. نو بدی نی او چې بز شونو په یو بلی گزارونه شروع هغه زغره کې پټو صرف استرګه ښکارې ده وسلیر ځلان په یو وارو په استروي ولتور نن نهز هغه زه مردارک دا چې کمرا غلیو پټولو رو برا ټولو تختيده واپس لاړل خاندق نه یو سړی ولا مردارک او دا ابو جهل د زیده اکرمنا په تخته کې نيزه هم پاتشواه او دوی ویلاړ نه سرو پیرا دا که بین بن عوام رزلان هو مقابله ته دیک یو کس بلو عثمان بن نوفل ناغه باندې گزاروک نو څوک ویوجو څوک پمنډکې د خندق ته پرېوتل نو مسلمانانو به گزارو نو کړه په خندق کې ووج دې طریقې سره بیا د دې وسنو چې بیا راغلی ته صاحب کرام ته مسلسل ناشو یا ورز بیاد دوی داست اکلد چه یه را ترکم پوری ناشو ټول طول ورزو نو د خندق غالی ټول طول رالد. نو جنگو شو ده غشو طول ورز یو بلوانی غشی اشتل ده ماس بخین نماس خوتا نا پوری منزو نا ده صحابه کرامو نا پاکی شد مسلسل ده غشو وارو نا دی صحابه کرام پا دی ده غناسی چر تخندق تراوان صحاب کرام دفاع کولا نو دا ټول منځونه دا صواب کرامونه قضا شو سخت جنگو مسلسل غشي عمر رزلان هډر غوساو یاور زراغه نبی علیہ السلام دا رسول اللہ دا دی یا رسول الله د دې مشرکین او داسې داسې داس کړي وګوره ما زیګر مونږ رانه قزاګ نبی علیہ السلام یې زمانم قضا شې نبی په دغه ورځ باندې چې کله دا جنگ منگ دا داسې قلار شو نو داغا ټول وونزون بیا صحابه کرامو چه دینو او دسون وکړل او طول قضا اوکل ماس خو تن وقت نا وقت ماس بخین اوکا بی مازیگر اوکا بی ماخام اوکا بی ماز خو تن منز قضا اوکا پا بلو رضم داغا سی ماس بخین نباد بی چنگ شوروکا نو داغا سی مازیگر منز تی قضا شو نبی علیہ السلام و تخیرم کڑوی نبی علیہ السلام ویلیو ملا اللہ قبورهم اللہ دی دی دی دا کورونا او قبرونا دا اور ندکی مونگن بہترین منز خزاک زکر مازیگر منز بہترین منز دی دی دی سولات الوستاوی سولات العصر بہترین منز دی کیمتی منز حدیث کمرازی دی چانمازیگر منز قزاشی دا سشولکا احل و عیال تباو حلابش زکر کیمتی منز نو نبی علیہ السلام با تخیره کرده دیر تکلیفو منو پتا گا موقع بانده مسلمانانو ته نبي عليه السلام دعا خو له وا دا دعاګانی به کولی الله ماستر اوراتنا وا امين روااتنا الله زم عيبنا پټکي امون تا ديرهنا امن راک او يا ورځ نبي عليه السلام چې دا مونز قضاشه او قظامون زیاده کړ نبي ادا دعا وکړه اللهم منزل الكتاب سريو الاحساب وحازم الاحزاب احزمهم و زلزلهم ایک کتاب نازلون کیا قرآن او حساب زرغستون کیا ڈلو لا لخکر و لشکسور کیا دیر ڈلو لا شکسور که و دا قدمونه قدمون او خواه چو تخت نو داسې سی دو آگانیم بے پا دی مقابان دا سی نو دیر واقعات دی دوران که دا دی غطفان قبیلی چې غټ جنجو قبیله وو دیم راغلیو د دې یو سړی دی نعیم بن مسعود اشجعی رضی الله عنه جبیر مست مسلمان چې دغه دوران کې الله پاک اسید زړه کې د اسلام مينو واچول زکر اغلیو جنگلا بس کله الله چاته باندې جوړي ہدایت کئ نو دې پټ غون دې د شپې په ټایم کې راغې نبی علی السلام دیوی زیمان وروړو خو زما دا قوم زما دا اسلام ننه ده خبر نما تا حکمو که سوا سراو یعنی ران خبر ندی سو گزار پی کولش نبی علیہ السلام یو سڑه اگن دی نو تا چه دیرم سو که سبو که یو کس نیم با پکی ملکه نور سنشه کوله نو زاد چل خیم وی سا وی داسیو که دیو پوٹ پیدا که اختلاف دا کارو سیاست و سراو که اویز سید دی کے که مکی والا دا بنو قریزه یهود مدینه والے ازان سرا مرګری کړو او توی د شاتن ورا بدی املقه وے دے لړ بنو قریزه لا ايته وې وې زغور استا سو مرګره مزه خود والا سړې بنو اطفان استا سو دوسم خو یو خبره تکوم ساسو د فائدې وتګ وردا عرب راغلی دي د مسلمانان او خلاب خو کو چرتا دوی غالیب شو خوٹه رخ خبره خبره ختمه تاسو بم پامنامان شه بز مون بم گتو کو خو اسه نا چه دا قرائش و بنو غطفان دا جمعون بیلی واپس نشی نمو خود بار نراغل خلی کو واپس بخپل وطنون د دا مدینه خلک کیه دا محمد بدسر بیو گوری صلی اللہ علیہ وسلم بایرکی واج خواه دا خالک رشتیا او ارتوی یو کارو کی. چل دا مکې والا د نه واپ نه شي داسې پډااک می دا دی پردي تاان سره مګری کړی او کارکی د نه لاړ نه شي داسې و کې دوی ته شرت ووایه د مکې وال ته یو شر پیش کوې چېلس سرداران به مونږ ته ګاړه ک راې مون سره ته به نوقرزه کې ک نه چې سونه تخته نهمون میدان تکلوو او لکه دا د را تخه کاروی د ته خده پته غوره نه روان شو لال مکی وادار و تی خبر نیه وی نا وی بنو قریزخو واپس پیغمبر سر سلح تازه کڑا ماهده و سر تازه کڑا واپسی سلح اکڑا او یر ایدل او بل دادا چی آغا سر یو خبر اکڑی دا سمجوتا آغا تی ویری دی ما تا دا اطلاع را غلی دا چی دا قریش و لسرداران بمون گانا کهلو تا سر بیلاس که درکو و تا او بی وجنه والا اې ته دا خبره سړی ته تاسو نه دا غاڼه بنو مخلي او محمد لیور کای اوه ښه بس بهر حال لاړل بنو غطفانو لړړې اېتم وې ورې سرداران مطالبه غوي کای او مقصد بګي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له وجنی نه بس خبره خی خورا کړه دې کې دې اخیر اخر شو هله کا سو پورې بم د قصې موها سره ناشته د مدینه جنگو بس دې طرف نو مونږ هم لوکو بونو قریزو ته بوې دنه نتا سو عملوټ بونو قریزو لای چیت لارو لګلایو ورته وینا مونږ جنگ چر تکو دا او سبحان بتاو ستختی دی مونږ جنگ نکو خنو سبا کوي مونږ للس کسان سان غاڼه راکې سرداران چې مونږ سره نو چې مونږ سره بیا بتاو ستېختانه کوي هغې هله کا دا نویم بر مسوط فرشتیا او رییا د دا پروګرام دی بس هغې وي نه کسان نه نا درکو کوو بقرزه پهشا شو املم نه کوو نه او تامونږ سره دوکه کوئ په دی طریقه با ناکام بس دی پسې یو ورځنی م بعد دله دا راغې هواگانې او چل دی د یخن موسم او یخه هوا چلې ده. ملائک الله راولے گل بس فرشتو ددوی چکم نغرو بانے کٹوے مٹوے وے غیو الوالو لے خیمو موگی ولو وستل دسارو موگی ولو وستل ساروی متختیدل یو خوا بلخوا ہواگانی دی خیمی اموال واتے دیر پریشانش چیدہ بوسی کی دیکی نبی علیہ السلام تا اطلاع رالا چی سړی تنګ شوی نبی علیہ السلام السلام صحابو ته وی سوک څळे سوک بلاړي چې د دوی خبر وروړي آیا دا مدینه او د مکه والا واپس روان دي کایسار دی او قسم منصوبه ده پدې کې صحابو ته وی سوک بلاړي صحابغليو پدې کې صحابي د حذیفه بن یمان رضی الله تعالی هغه پاسه زه هوی په ز پاسه دم تیار واش نو پا جلتی که زماخ پا دا نبی علیہ السلام زنگون سر مولا گیده او ای ما تاوی چه زوال شاب خدا دا سرپ ما تا با اطلاع روڑی چه مکی والا سمش ورکی نور رو غرسنه که اسی نه چه جنگ منگ شو روکی ویزی اولی گلم خود سخت یخنی و نبی علیہ السلام را تا دعا ویزی چه کل روان شما نو سرد سخت یخنه ما گرمی محسوس اکڑا سادر می اغسیم امزان لریک پیغمبر دو دو آده ویچی وی چیل تا او را نو ابو سفیان میلوری نولید اثردارو دا مکیوالا راغلی وحضاب کی وی ناس تو وی غشه می ترکش که ورکو دا کمان کی وی چی را شویل مقدا خوی دا نبی علیہ السلام خبر رایا دا شو چاوی چی سیوا دا اطلاع را را علاوه بل سکار نکی وی غشه می بیالا اندیکن ورلم خوی تياروا پدیکي ابو سفيان کسان راغون چې رازې مشورہ کو شپدا تیارلا تور تیاروا وې چې کسان کين اصل زمبګه کين اس وې ابو سفيان یو خبره وکړه اوي الکا هر سړی خپل مرګره معلوم کې سره خوا کې څوک دې سينا چر تجاسوس ني راغړي بي ماشاله کې وکړه ایمان یو تر په تم کا سبل پتا لکا سوکې الکا پلان کيم ابل ته مې تاسو کې پلان کړي په دې باندې راغي اړو نه پام شو نه مان د تاسو کې تاسو کې وی خبر او شور او سو کو سپګي جذباتیانونه نه جنگ ابو سفیان وی نکی ګی کار ساریو تختید الخیمه والوتې اورونه مړشو خدادا چې خپي وباس بس دا وي زه ته غلي غندرو وتم نبی علی صلاتو و سلام لرو رسیدم نبی علی سلام ته مې خوشخبری ورکړ نبی علی سلام په مانزنه بیما و ته یا رسول الله سړی روان دی. بس او پش وګی پشپشpkg دغه روان شو صورت احزاب دغه تذکره کوي منافقانو چې ووریدل نبی আলাইহ السلام صاحب ته سړی روان دي منافقانو نه نه زورور زوره دی دې نزي اب الزی چې سنت مدینه ختمه او خلق وجه قران سوره احزاب دغه تذکره کوي یا حزبون الاحزاب لم یذهبوا و یات یو دولو انهم بادونه فی العرب یسلونان انبائک دی وئی چې دا کافر احزاب زینا دا اسی خبری منافقان بزل به ایمان خلق اخر دا چې مشرکین لاړ الله رب العزت مؤمنانو سر امدادو کو په دغه جهاد د احزاب کې مؤمنانو دا फायदा شو او کافرانو دا ډېر نقصان شوه لسکا سن تقریبا د مشرکین و مردار شوه او دا مسلمانانو شپک کسان شیدان دی بازو روایتو که رازی چې درې مشرکان وجلی شیو نبی علیہ السلام اعلانو نبی علیہ السلام او فرمائل الانا نغزوهم ولا یغزوننا ونحنو نصیر الیهم اس با مونگ ورزود دی مونگ پسی نشی رات ترسو پوری پا مونگ حملے وی آئین دبا منګ دفاع کولا او وی اقدام کاه اوس بل احزاب نه بعد اقدام کو وغیبه دفاع کئ زکه بیا مکی ولدین آباد نه راغله بدر موقع کی دیرا غلیو خود موقع کی دیرا غلیو احزاب کی دوی غلیو ته دین آباد بیا نبی علیہ السلام ورپسې تل او صحابه کرام تر دې چې مکه پته شو په دې دوران کې او صحابي دی صاد بن معاذ رضی الله عنه په دې غشو گزارونو کې غم لګی درل او د مشکینو یو سالیو هبان ابن عارقا هغه ايشته نو په دې لاس لګیدل نو خطرناک رګ باندې لګیدل نو وینې نو درېدا مسلسل روانه تر دې چې نبی علیہ السلام ور لس علاج میلاجمو کو داغه ولا ورکه هغه وخت کې بس د وینې ودرولو لپاره طریقه دا و داغ و ورکه هغه سربو وینې نو درېدا یو دا غور که سلک ساتو دره دا بیا روانه شو بیا دا که دو دری زلی خووی نه نو دره دا مسلسلوی نه روانه باز اوقات خطرناک رگوله گیلوی نه بیا نوری سړی مرشی بیا داغین نبی علیه صلات و سلام دا مجینبوی که دلا د خیمه او د پاتی که دو انتظام و کچزا دلتا مجینبوی که بینو علاج بیم کیگه او زب پختنم زم زمرازم احوال بیم معلوم خدا سات به نماز زغلان هو دعا وکړه اے الله کدما کې مشرکانو سرس جنگونه باقی نو مالا ژوند راکي او کو جنگونه نه بس شهادت راکي صاحب شهادت خو او دی دې کې و تداب پتہ لګې درې و چې بنو قريظه هم غدر او دوکه کړي ده يهود نو دا دویم کړي وا الله تعالی غوړې مرگ مړه کړي سو پوری چې پېری بنو قريظه مې سترګې خینېش دي خو دوکه کړي بس اللہ رب العزت سروزی جمده او ساته ترده چې بنو قرعزو خلاب نبی علیہ السلام ورغه او سره جهادو شو برو قرعزو سزاوار کړی شو ده ای تبصیل با غزو بنو قرعزو کرده شو او بیا دی وفات شو نو دا سواقیاتو د جنگ احزاب مختلف چی آغا پده مقویلو شو انشاللہ راروان آفتا با بیا دبنو قرائزا غزو وائو اقول قولي هادا استغفر الله لي ولكم من سائم اللہ حمد انعلا زکرکا وشکرکا وصفی